الرحيم كيف يعرف ضبط الراوي دراوي ضبط بسنگا پی جن یو معلومه لبه شی یو عرف ضبط الراوی پی جن دشی یعنی حافظه او تصویر ضبط و یو تا ضبط الشوادر و یو تا ضبط الكتابت وای د د شقات و سرا المدخنين چيغه ډير مضبوط دي په رواياتو کې د داو د دا دا دا خبره طول پ طول وي ا فاين وافقهم في رواياتهم غالبا کدي موافق وي دا غير دې په رواياتو کې غالبا نذ ثابت ته ولا تدر مخالفته الناذره لهم کداشي کان ناکلا دې د دې سقاتو مدخنين مخالفت کوي نو دا ضرر نور ور کوي فاین کا صورت مخالفته لهم اک ډیرشي مخالفت د دې سقاتو د پاره نو اختل ضبطه د دې په ضبط کې نقصان راځي ولم يحتج به ابیا بده په مرویات او باندې حجت او دلیل نشینی وی هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه آیا قبولل بشی جرح حیو راوی باندې جرحه کې چې د کی نقصان دے دروځند کمزور دے یا تعدیل دا غا عدالت بیانه بغیر د بیان سبب نه لذی کی تفصیل در ل ذکر کہ فیقبل من غیر ذکر سببه علی الصحيح المشهور و تعدیل دراوی قبل له بشی بغیر ذکر د سبب د تعدیل نا بنابر بر قول صحیح و مشهور لانه اسبابه کثیره اسباب د تعدیل ډیر دی دي یصعبو حصرها دغيج مقول مشکل وي يحتاج المعدل ز کا محتاج کی بد عدل بیان يقول کہ مثلا لم يفعل كذا داسی ندی لم يرتكب كذا داسی گناہ او یقول هو يفعل كذا ويفعل كذا وهكذا لذا خبری ردی اگدی دی نگورا تعدیل باغیر د بیان سبب نم درسته عمل جرح فلا يقبل الا مفسرا جرح بنشي قبل ده مگر مفسرا لانه لا يصعب الذكر ذکر مشکل نه ولئن الناس يختلفون ځکه خلق مختلفی په اسباب د جرح کې فَقَدْ يَجْرَهُ أَحَدُهُمْ بِمَعْلَيْسَ بِجَارِهِنْ کَلَ جَرْحَ كَيْدِ يَوْدُ دِي پَاغَا چِي آغَا جَرْحَ نَوِي وَلِدِ ابنِ صَلَاحِ رَحِمُ اللَّهِ وَهَذَا زَاهِرٌ مُقَرَّرٌ فِي الْفِقِّ وَوْسُولِهِ و ادا ظاهرا واضحه دا او دا خبره ثابته دا په فقہ او اصول فقہ کې ذکر کړی دی خطیب بغدادي رحمه الله انه مذهب الایمه و ادا مذهب د ائمه د من حفاظ حدیث داغه حفاظ حدیث او د دا نقاد داغینا چهی نقد دا حدیث کای م بخاريوه ممس من و, و غیرې حما لکه ایمان بخاري شو امام مسلم م دی ن نور شووللی دا لکه ات جل بخاري او بجمعاعتې بجمع دلیلي نیولله ایمان بخاري پهوي ډې سب کا من غیرې الجرح لهم شروان د تیر شویددي د غیر د دنه جره د دوي دپاره. لکا دیرو بانی جرح دیتی ویت نکل کئی قائک رما وامر ابن مرزوق وحتج مسلمن بسوید ابن سعید آگا بانی دلیل نیولے و جماعتن اشتہرات تونو فیهیم یو جماعتن مشہور دید آئین توان پدویکی و هاکذا فعلا بوداود رحمہم اللہ و ذکا دال لندہ دلالت دا کئی علا انہم زہبودی تریدی چه جرح نصابی تیگی اللہ ادا فسر سببو ہو مگر چه داغی د سبب وضاحت کڑش رئی مستے کو آئیو ہاں او موږ مسامحه زموږ مشرق خلاف نشوکولې